Sziasztok, jó estét! Na, hát azt hiszem, nem kell sokat töprengeni, hogy ma mivel fogunk foglalkozni. Ugye most voltak a választások, és hogy választások, a többes számot el kell felejteni, mivel a választás. Igazad van, választás, benne még tudod, a régi, a régi rendszer de. A faszom se tudja, mert két szavazatod van. Van egy jelöltre, meg van egy listára leadott szavazatod, tehát csak választás. És még jönnek a EP választások is. Na ott aztán tényleg csak választás lesz. Mikor lesz az önkormányzati? Hát az ősszel lesz. összel hol van az még? Na, és én azzal kezdeném hogy hát győztünk. Győztünk, megvan a harmad. Én, én, én mind végig emellett drukkoltam, és az egész munkásságomnak a gyümölcsét látom beérni, hogy a, a keresztény konzervatív középosztályt sikeresen kiépíteni látszó polgári középjobb kormány megtartotta a pozícióit, és innentől Magyarország még jobban fog teljesíteni, mint, mint, mint eddig, és tulajdonképpen a legnagyobb elégedettséggel nyugtázom. Sajnos vesztettünk némi szavazatot, de hála az új választási szisztémának, megvan az a kétharmad. Utolsó pillanatig remektem, hogy hát, ha nem lesz meg, de végre megvan az a kétharmad, ami miatt Magyarország előtt az történelmének talán az egyetlen igazán nyertesnek látszó fényes jövő vár. És igazából ezt, ezt az estét én erre szeretném kihasználni, hogy veletek, drága barátaim, ünnepeljük azt, hogy, hogy, hogy a, a polgári ö, ö, kormány ö, a, ö, és a nemzeti, a nemzeti középosztály megnyerte ezt a választásokat. Nos, az, fáj a torkod? Az, az, nem. Egyébként igen. Ha oh, hát de ez nem tartozik ide. Szóval. Nem. Ez olyan, mint a piszkos a... fredbe, tudod, megkérdezi a izé, a maffia főnök a piszkos fredet, hogy maga rész, mond valami izét, azt mondja, maga része, az mondja, igen, de nem tartozik a tárgyhoz. Ez... Pontosan. Ö, ott van a kétharmad kérdése. Szerintem egy pillanatig nem volt kétséges, hogy a kétharmad az így, így meg lesz. Mert hogy mivel hogy eleve fele akkora a parlament, az azt jelenti, hogy ugyanakkora távolságot fele, fele akkora korrupció árán meg lehet tenni. Tehát ha mondjuk hiányzik még 4%- százalék, az eddig nyolc embert jelentett, most négyet jelent. Tehát eddig nyolc embert kellett megvenned, hogyha nem volt meg a kétharmad, most már csak négyet kell. Ez, ez így érthető, ugye? Na most, tegyük fel, hogy nem lett volna meg a kétharmad, és a Fidesznek csak 132 parlamenti helye van. Képzeljük el az egyik ilyen jobbikos parlamenti képviselőt, Így otthon éppen nem tudom, mit csinálnak a nem a jobbikos nemzet, ilyen, ilyen buddlibicskával hagymát hámoz, vagy valami ilyesmit csinál. Tehát a Fényesíti ilyen igen a meredező szabját. És <gül> e, megcsörren a telefon. Fölveszi, és fölveszi, és vesz, hogy halló, és a, a, azt hallja, nem tudom én, Veszprémben, egy ilyen Veszprémi csábó mondjuk, jó, ott nem jó, ott, na jó, mondjuk mondjuk valósi, és azt mondja neki, hogy... békés csabai. És azt mondja neki, hogy a miniszterelnök, hogy a miniszterelnök vagyok Orbán Viktor, most a csávó szerintem azonnal lefossa a bokáját. Tehát hogy értjük, hogy ő a Jobbiknak a képviselője, de hát basza És akkor azt mondja Orbán Viktor, hogy a hazádnak szüksége van rád Ferenc, vagy Károly. Hát, meg kéne, meg kéne, itt, itt most egy nagyon fontos sarkalatos kétharmados törvényt kéne megszavazni, hazádnak ha szüksége van rád, és amit ezért ennek fejében fel tudok kínálni neked, az a Békés Csabai ispáni állás egész életedre, és a gyerekednek is az egész életére most. Csak a Csávó így elgondolkodna, hogy értjük, hogy jobbikos, tehát így világos, csak hogy így ta, esetleg elgondolkodna ezen az, tehát így nekem nincsenek kétségeim, hogyha mondjuk mit tudom én, egy vagy két ember hiányzik a kétharmadhoz, az a kétharmad az megszerezhető gyakorlatilag. Hát a szabját visszateszi. Igen Visszateszi a hüvejébe. A hüvejébe Gondoltam egyébként, hogy ez elő fog jönni, direkt kerültem. Tartózkodjunk egyébként a, a trágár csúnya beszédtől. Egy új korszakot nyitunk meg. Egy kibaszott ha. új korszak jött el. A, a, igaz, igazából semmi, semmi nem változott. Tehát igazából különösebben semmi nem történt. Pár dolog, amit eddig is tudtunk, az most ö, tényszerű, történelmi, legnyilvánvaló, világos, és jól kivehető lett. Ilyen például az, hogy az évtized vesztese az mesterházi. Tehát, hogy a, az évtized lúzere díjat, az mesterházinak oda lehet adni. Tehát ő az, aki a Kumbélától és Szamuelitől elkezdve, de már még, még sokkal korábban. Akkor, akkor, akkor téves az, hogy az évtized vesztese inkább az évszázad vesztese. Nem, Jön. hát azért nem, hát azért minden évtized kitermeli a maga vesztesét. A munkásmozgalom számára az évszázad vesztese. Jó ez egyértelmű. Tehát, amit a munkásmozgalomnak a Sőt, a kezdik a... Frankel Leónál 1870 es Az ami Frankel Leónál elkezdődött, a sikerült szétbaszni. Tehát, akik felépítettek munkásmozgalmat, mert tudjuk, hogy az MSP történelmi mélyponton van, de még így is, ha a Mesterházi nyilvánosan megbaszna egy kecskét, akkor is szerezne 10%-ot a parlamenti választáson. Tehát ezt tudjuk. Azért olyan mélyen van be, hogy mondjam, bedrótozva a magyar társadalomba, vagy beágyazódva a magyar társadalomba az msp re szavazás, hogy még, hogy mondjam, tehát a következő ő, húsz év során, ha lesz MSZP, akkor be fog jutni a parlamentbe. Tehát, persze, hát, nyilván az a cél, hogy így szétszakadjon még egy kisebb darabra, akkor az, ami leszakad róla, az még két darabra hújon szét. Már, így, így, már most is porlik szét az egész. Tehát az egész tehát elmondhatjuk például, hogy a baloldalnak, baloldal, úristen, milyen kifejezéseket használunk, tehát hogy a... Ennek a poszkomcsi oldalnak a súlypontja már kicsúszott az NSZP- alól. Már a izé, már a Gyurcsány, hozotta, de, de, még, de még nem csúszott be a DK- alá, vagy bármilyesmi, de már így bajnai, csúszik befelé. kicsit Bajnai felé, de inkább nagyon Gyurcsány felé csúszik, és így jelenleg már, hogy mondjam, el, elbaszta a pártot, tehát így rábízták a pártot, nagyon szar helyzetben. És olyan mélyre vitte le meg, úgy elbaszta, ahogy a, tehát még amit a Jurcsány nem végzett el, azt a Mesterházi elvégezte. Most így képzeljük el, hogy a Mesterházi nem állt volna össze ebbe az összefogásba ezekkel a senkiházi szerencsétlenekkel, akiknek nem tudom én, pár ezer szavazójuk van az országban. De tényleg? Vagy annyi se? E, Már én, kikre gondolsz? Hát nem tudom, én a Izi együtt 2014 párbeszéd Magyarországért pár szövetségre. Nem tudom, szövetségre. Nem, tudom én nem, nem, nem hallottam. Bajnai nem Gordon, ismered. Karácsony Gergő, ezek a Easy, ezek a, ja, a nevek. A Easy, a libás bajnairól hallottam, de a PM-ről nem. Tehát én nem, nem, nem tudom, hogy kik azok. Ok. Tehát ha ismered, akkor világosíts fel. Tehát én nem, nem tudom, hogy kikről van Elméletileg szó. Elméletileg ugyanaz a párt. Elméletileg ez egy párt. Tehát ez nem egy párt szövetség. Tehát az együtt PM- az nem egy pártszövetség, hanem egy párt, amit nem tudtak elnevezni, hanem az lett a neve, hogy Együtt PM. Szó szóval nincs arról? Tehát az egy, egyesült párt? Ami, hát ennél, ennél, egyesült, ennél, el, ennél, egy, ennél, a, igen. ennél Rákosi az szellemesebb volt, mert ugye a Komcsik Magyar Kommunista Párt és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt összeolvadásából létrejött a Magyar Dolgozók Pártja. Tehát ilyen értelemben az egy ilyen jobb design volt annak idején. Na most képzeld el! Hogy, hogy a bajnai vagy nem a mesterházi, akkor így nem, nem így dönt. Nem úgy dönt, hogy nem, nem fog össze. Nincs összefogás. Akkor vajon az MSP nem kapta volna meg az összes kibaszott összefogás szavazatot, vajon? Nem a fasz, nem. Nem a fasz, nem. Az egészet. És most tudjátok, mi történik? Hogy van egy kb. 34 vagy 35 fős frakciója amiből kilenc helyet oda kell adnia ezeknek a semmire kellőknek. Kilenc helyet így kiharaptak az MSZP-ből, az MSZP frakciójából, és most meg már nem is egyértelműen az MSZP a, a, a baloldal, hanem most már így egy ilyen szövetség van, így Bajnai Gordon is ott van, négy képviselővel a parlamentben, meg, meg Gyurcsány is ott van egy másik négyjel, és most az, a, az lesz majd a kérdés, hogy ő fogja... fontos figura, hogy mert meg... azt szerintem vissza fogja szerezni a vezér, ezért, tehát tutira veszem, hogy megerősödik a pozíciója. És hát az a kérdés, hogy melyikütt fogja be, leigazolni a Fodor Gábort, Mert azt tud frakciót alakítani. Tehát a következő parlamentben öt frakció lesz. Ebből, hát így négy jutott be a... Nem, ha, igazából öt, öt frakció lesz. Vagy a DK-nak, vagy a tehát vagy a, vagy a Bajnai Gordonnak lesz, lesz plusz egy frakciója. Ez a Fodor Gábor döntésén múlik, mert hogy öt fő a minimum egy frakcióhoz. De hogy így kilátott még ilyen összefogást? A medve az mikor fog össze a kacsával? És mire lenne jó egy ilyen szövetség a medvének? Nem tudhatta. Gyerek, gyere, gyere, gyere kacsa, szétbaszunk egy őzet, vagy mi? Hát, hogy... Nem tudhatta előre az meg. Mert lehet, hogy a Rút Kiskacsa című Andersen meséből vette az egészet a izé, a mesterházi, tudod akiből még hattyú is lehetett volna, elvileg, de hát úgy De se kell csak bazod! Csak... Az nem tud olyan dolog hogy átváltozni, bazd meg! Fölszáll! Fölszálló fölszáll tapáva. a Vármegyeházára. házára. fölszáll, bazd meg és izé, és nézi ott a tavat. Hát ne egy meg! Szép! A másik meg szép! A bajnai Ö. szép! Neked sose tetszett? Egy igazi úriember. Jól félsült, az az, az, az az igazság, hogy Azt Angol. Így... így... Azt, mondja, Döber... az meg a, vár, Döber... azt mondja a klubrádióna, izé, a, hogy hívták azt a csávot, ilyen reklámokat csinált. Van egy cége, aminek az a neve, kurva jó neve van, Általános Művek. Egy időben mindenkivel jóba volt, a cégnév az teljesen tükrözi ezt a szemléletmódot. És azt mondja, hogy milyen kár, hogy nem ő csinálta az MSZP-izé. Erdély Zsolt, régi tilos rádiós milliómos egyébként rosszról szól járkál, és a 20-as évekbeli ruhába. De mindegy. És akkor azt mondja, hogy, hogy, hogy hát ott lefikázott mindenkit, lmp ezt az azt mondta, hogy milyenkár a szockóknak nem ő csinálta, hogy ráfogták a jobberek a izét, a jók kis videóit, meg egyebet. És azt mondja, hogy hát azért bajnai, ott olyan komoly szellemi tőke van, olyan szakemberek vannak, és azt mondja, hogy ilyen kifogástalan angol úrként fogadja a pofonokat, és nem üt vissza. Már a bajnai, érted? Tehát azért a bajnai, hogy is mondjam, van valami respektusa a izét. És nyilván, amikor még a közvéleménykutatók többet mértek az együtt kiknek? 2014. PM. 2014. Jó, együttnek. Akkor akkor nyilván a mesterháziek fejébe az volt, hogy többet vesztenek, hogyha nem veszik be őket a buliba, amin nyernek. Utóbb derült ki, hogy ez egy fasságod volt, de hát senki nem izé vált ezt a saját hazáját. Ja, nem vált hát, ezt, nem vált ezt. Meg egy olyan a plakátját? A csávó? Hát azon egy mozdulat nem volt hiteles ez a... A kezdő operaénekesek énekesek bazd meg, de a csávónak még színészi alakítása sincs ez a ez bazd meg, olyan, mint egy izé, rossz Lenin szobor bazd meg, izé Dunaújvárosból. Tehát izé, csak ők több volt, érted? A csávon látszott, hogy azon mindent a stylistok csináltak, de az arcvonásait is, ami egyébként nem ment az eredeti arcvonásaihoz. Hogy kelte meg az MSP-t a Gyurcsány meg a Bajnai? Egy csodálatos volt ezt végignézni. Ez a nyomorult mesterházi, hogy ezt tudták odarakni ezt a, ezt a szerencsétlen figurát. Hát Na most képzem, na most, hát nyilván, nyilvánvaló, hát öregek nyilvánvaló. már. Na Most képzelem, nem, hát a, a fiatalok között kizárólag olyanok vannak, akik elmehetnének a Coca-Kólahoz középvezetőnek. De most sokkal többet kéne dolgozni. Tobias És a, a politikus tudod, én meg a nem tóbiás. Kell. A Tóbiás, tudjátok ki az? Egy Tóbiás Józsefnek hívják, de mondd el még hadszok, a modern, hogy a Tóbiás... A modern üzleti iskola, a modern üzleti tudományok főiskolája. Tényleg, van egy ilyen iskola. 90-es években azon szúrtam ki. volt, Hogy hívják azt a szart, amiben minden főiskola meg egyetemben van? Ez a felvételi tájékoztató. És modern, oda járt egy ismerő, a Tanai Marci is oda járt az meg. És akkor... Ott volt a Izé, ott volt, megnézem, mi a fasz ez a modern üzleti tudomány főiskola, és azt mondja, hogy a felvételi hídis nyelv. És köszönöm, nem is volt egy kurúc és nem is a hunnia füzetekbe olvastam, Isten bizony, nem is a Szent Koronába, nem a Jurta színházba hallottam. Tényleg ott volt az, hogy, hogy a felvételit kiválthatja, bocsánat, mert van felvételi, kiválthatja a is nyelv ismeretével. És itt dögöljek meg, ha ez nem égész. Jó, hát a jobb mikot fújta össze. Ezt azért tudjuk. Tehát... Szóval, hogy hekkelte meg Gyurcsány és Bajnai ezt a kibaszott MSZP-t. Csodálatos munka, amit elvégeztek. Hogy a Gyurcsány hogy hekkelte meg azt a történetet is, 2010-ig. Na de, hogy történt-e mindez 2010-től a kétharmad ellenében? A a amikor kijött az új választási törvény, akkor hát kiderült, hogy kurva könnyen aprózódnak fel a szavazatok, és hogy az ilyen tömpösödésnek kedvez. Tehát az ilyen egy a tábor, egy a zászlónak kedvez a választási törvény. Hát ezt így írták meg a Viktorék, mert ott egy volt a tábor, és egy volt a zászló, úgyhogy ezt így izé. Nekik ez így tetszett. És, és akkor, akkor ekkor a gyúrcsány, ne, akkor még a gyurcsány ezt elsek, ezt a bajnai, bajnai volt az, aki előbb ébret, de mit tudom én, egy pár napra rá már a Gyurcsányi volt, elkezdték, tele, telerikoltozták a klubrádiót, meg a, meg a nyilván a heti hetest, meg a, a, az ATV-t, de mindenhol, ahol csak a platformot kaptak, hogy össze kell fogni, össze kell fogni, de hogy így a kacsa elkezdi hápogni a medvének, vagy, hogy össze kell velem fogni, Különben nem sikerülhet. De így, így, hogy össze kell fogni, hát így össze kell. És akkor így rögtön az ilyen összes sérült értelmiség, ilyen hellerágnesek, így rögtön így hogy kurvára megijedtek, hogy így, úristen, akkor most tényleg össze kell fogni, össze kell. És akkor ők is így elkezdtek majd, és akkor így minden, minden a mesterházi múlik. Most, most a mesterházi kezében van a sorsa. Ha összefogunk, akkor leváltjuk Orbán Viktor, ez ilyen mantra lett. Leváltjuk! De a kétharmad a kérdés, nem az, hogy leváltjuk-e bason. Tehát az se sikerült. A kétharmadot se sikerült elkerülni el. kurva nagy összefogással. De így elkezdték így montrázni az összefogás. Ha nincs összefogás, akkor elveszt. Akkor vég. Akkor vége van. Akkor. Vége. akkor... És, a... És így addig magyarázták ezek a hellerágnesek a. a meg mit tudom én, Konrágy György, meg Farkasházi Nádas Teddy. Péter, meg Farkasházi Teddy, és, és, és, és társaik addig-addig magyará, magyarázták ezt a, a mesterházinak, hogy a mesterházi is így, hát igen, össze kell fogni, hát így nincsen más, <gül> így össze kell fogni ezek, és most ott tart, hogy be, bejutatott bejuttat, a parlamentbe 35 embert, abból 9, nem az ő frakciójában fog ülni, és az a 9 hely, az és vélhetően a következő... Most kapott, basz meg a Bajnai is négy évet, meg a, meg a Gyurcsány is négy évet, hogy továbbépítsa a saját pártját, meg a saját brendjét, amit majd a következő választáson kiharabhat az MSZP-ből. Hogyha esetleg nem fognak vele össze újra. De ez jó. És ezzel zsarolhatja. Hát kiváló. Hát jó, a mi kurva jó. Hát ez, ez, a, ez az ünnep része egyébként. Nekünk ügyeses keresztény középosztály beli csak jó. <gül> tehát, ebben, tehát azt gondolom, hogy ez a... na várjunk, várjunk. Mi? Mit, mit mondhatott volna a mesterházi erre, erre hogy össze kell fogni? Vagy tegyük fel, azt mondta volna a mesterházi, hogy nagyon egyetértek, össze kell fogni. És én két módját is látom az összefogásnak. Kedves Gordon és kedves Ferenc. Az összefogás egyik lehetősége az, hogy ti is a pártotokkal jussatok be a parlamentbe, mi mindent megteszünk, hogy mi bejussunk, és ha ti is bejuttok, meg mi is bejutunk, akkor tényleg össze kell fognunk közösen, ott és akkor a parlamentben, bizonyos ügyek mentén, a kétharmaddal, a mostani kétharmaddal, a jövőbeli hatalommal szemben, vagy esetleg alakítsunk majd koalíciót. Tehát én nagyon, én nagyon szurkolok az országnak, szüksége van arra, hogy ne csak az MSZP jusson be a baloldalról, hanem más pártok is. És hajrá! <gül> a másik módja az összefogásnak, hogy lépjetek be, srácok az msp be és akkor összefogok veletek. Tehát ez az összefogásnak a módja. Szerintem szóval egy simán mondhatta volna a mesterház, és így mi lett volna? Hát akkor mi lett volna? akkor ezeknek a Heller Ágneseknek el kellett volna dönteni, hogy most mi a fasz van. Most akkor a Gyurcsányra szavazzunk, aki a, a kérdése egyáltalán parlamentbe jut-e a pártjával, vagy ne, hogy inkább szavazzunk le az mszp és akkor nincs összefogás, és ezt megcsinálta velünk a, a, az Attila. Hogy nem fog össze. És ugyanezt a mennyiségű szavazatot megkapta volna. Most figyelj, lehet, hogy a Gyurcsány elvet volna tőle másfél vagy kétszázalékot. Az mszp -től. Lehetséges. Meg lehet. Most, ha agyit veszíthettek volna. És így meg, gyakorlatilag elbukták a mandátumaiknak a hát több mint az egynegyedét, valamivel kevesebb, mint az egyharmadát. Ez, ez valami, ez valami kibaszott nyomorú dolog. Tehát, hogy a Mesterházira ráhagyod a pártodat, és így annyira nem hisz magában, hogy jön valami, jön két volt miniszterelnök, és így meghackeli az egészet kívülről. Tehát annyira nem hisz abban, hogy így bassza meg, én vagyok az MSZP a kurva életben. Most így izé, így a gyurcsány kilép az MSZP-ből, és onnan kívülről bassza meg az MSZP-t. Tehát így, amikor kizárták az MSZP-ből, akkor azt lehetett hinni, hogy na még izé két és fél év, és eltűnik a picsába. Nem. Nem, ő kívülről, el, kívül, ő majd kívülről, ő akkor majd kirántja a, az egész úgynevezett baloldali ellenzék súlypontját az MSP alól, és így fogja meghekkelni. A Gyurcsány az egy kipasszott Az gazember. Az, hát az egyetlen karizmatikus figura egyébként abban az egész társaságban. Ezt most nem vízből mondom. Ez komoly. Hmm. Ez így van. A, a Gyurcsány a, ha október, 23-án baszta meg a seggénél fogva a mesterházit a Gyurcsány. A tavalyi évben. Az volt az a nap, amikor a sodás amikor a Gyurcsány azt mondta, hogy gyerekek, az összefogás az összefogás, még hogyha nem is fogunk össze, akkor még hogy mondta, hogy nem fognak össze, ünnepeljünk közösen. Egy közös helyszínen így közösen együtt. És akkor erre a bajnainak azt kellett volna mondani, hogy ünnepeljen veled közösen a kurva anyád. Ne, nem az MSP fog veled. Nem azért zártunk ki téged a pártból, hogy nála közösen ünnepeljünk veled. És kompromitáljad a rendezvényünket. De a hát ilyen nyomorult karizmátlan szar. Így azt mondta, hogy közös ünnep. Október 23-án a két boszkom csígy összeborul. Csodás ünneplés tényleg. Hogy vertük le a forradalmunkat? És a Gyurcsány fölment a színpadra, a Mesterházi előtt, meg a Bajnai előtt, és tartott egy olyan beszédet, ami, ami így euh, érvénytelenítette a Bajnainak, meg a Mesterházinak a hevegését, habogását. Fölment és azt mondta, hogy mi vagyunk a legfőbb Orbán Viktor ellenzék. Mi vagyunk az első számú a demokratikus koalíció és én. Mi utáljuk a legjobban az Orbán Viktort. Mi nálunk senki sem utálja jobban, és senki sem fogja jobban elküldeni a kurva anyába az Orbán Viktort, mint mi. És csak ennyi, neki csak ennyi kellett. Ez volt az utolsó lehetőség. Ez volt az ő utolsó esélye. Az a nap. Akkor a bajnai azt mondja... A mesterházi azt mondja, hogy menj a kurva anyádba ünnepeljél egyedül, vagy aki, vagy aki veled akar ünnepelni, akkor a gyurcsánynak vége, akkor a gyurcsány az ma nincs benne a parlamentben, akkor neki ma nincsen három plusz embere a parlamentben, akkor ez az egész nincs. De azon a napon, amikor kurva nagy nyilvánosságot kapott a nagy közös rendezvényen a gyurcsány, azon a napon nagy nyilvánosság előtt elmondta, hogy Kurva nagy darabot tudok kiharapni az MSZP-ből, ha függetlenül indulok. És ettől a, a, a, a, a mesterház így összefosta magát. Hogy úristen, most az emberek úgy tudják, hogy ő jobban utálja az Orbán viktor mint mi. Akkor most már rá fognak szavazni, nem ránk. Nem hiszel a szegfűben, hülye gyerek, bazd meg. Az még a vörös csillagból lett összerakva. Úgy lett a vörös csillag szétvágva, és abból lett összerakva a szegfű. Ennyire nem hiszel benne? Tehát, hogy miért nem a gyurcsány a szimbóluma az MSZP-nek? Egy gyurcsányt kéne oda... De nem? Olyan, mint Lenin fej. Ja, ja, ja, ja, Egy gyurcsány fej, ja, ja, ja. Ilyen, ilyen aurába. Magyar... Ma, magyar gyurcsányság. De nem, hogy ha, ha... ha... belegondolsz, így a csávú így... így tökéletesen alkalmatlan politikusok... politikusnak, és százszázalékosan megbukott. Teljesen. Hát a, a mesterházi. A mesterházi. Hát a, ő a tök alkalmatlanság. Ő a, az a, azzal, a, azzal a szerencsétlen buci fejével, ahogy ott áll. És ott néz, és így... így, így, így szerette túl lenni rajta. Hogy az egész mesterházi azt menni a picsába végre az asszony. Nem, a mesterházin azt. azt látom, hogy őt odaállították, és ha ezt nem csinálja, akkor meg fogják ölni a családját. De... De, így muszáj csinálnia, de ő igazán ezt az egészet nem akarja. Meg tudja is, hogy így nem alkalmas rád. Így miért kell neki ezt csinálnia egyáltalán? A, a én a, a, a bajnai gordodon, azon meg azt látom, hogy ő meg... Ö... Mi a fasznak jöttem haza Ausztriából? Ne, ]hez. ne, ne, ő meg, ő meg, ő meg, ő meg ez a, ő meg ez a, ez az ilyen... ilyen. Nem. Ő a Megyesi reinkarnáció. Abszolút. A abszolút. Na jó, jó, meg az, azért aki... még beszélnie jobban kéne tudnia, hogy csak... a Megyesit utolérje. Az... Ezért retorikai fordulatokat értel. tehát új csak magyar, csak az, csak az új az magyar nyelvet alkot. Az, az az érdekes, hogy mennyire más, mennyire más habitusa van a Gyurcsájnnak, meg a Bajnainak de egy valamiben nagyon hasonlóak. És ez, ez vezette mindkettőt a 4%-os parlamenti részvételhez, mert hogy ez mind a kettőnek. Jelenleg Bajnai Gordonnak is van egy 4%-os parlamenti részvétele. Mert gyú... a... Nem, nem, nem. Málement. Nem 4%-4 fős, úgy értem, na. Ja? Azt akartam mondani. Ami egyébként Kb. 4% ebben a mostanizében nem tudom, de. Na, mindegy. van, négy, van, négy, van, van egy fős, van egy négy fős parlamenti.. Nem frakciója, mondom a fodorgábor. Fodornak kéne osztódással szaporodni, hogy két frakció létrejöhessen. Egyébként megbaszhatnám magát, ha már itt tartunk. Már a fodor? Már a fodor. De hogy? Nem tudom, liberális módon szabadon. Szabadon, szabad országban egyszerűen. Szabadjon már! A fodorgábornak megbaszja magát! Vagy egy olyan rezsibel akarunk élni, ahol a fodorgábor nem baszhatja meg magát! Ahol, ahol megdobálják tojással a megbaszza magát a Fodor Gábor? Hogy rettegnie kelljen annak a Fodor Gábornak, aki megbasza a Fodor Gábort? Vagy annak a Fodor Gábornak, akit a Fodor Gábor megbasz Mindkettőnek. De egy, egyiknek a másiktól kelljen félni, vagy mindkettőnek így kell félni másoktól? Ez, ne, ez nem az az ország, ahol én Fodor Gábor szeretnék lenni. De hát várjál, próbálom összehozni, hogy a bajnainak is, meg a Gyurcsájnak is legyen koali, vagy saját frakciója. Hát most hogy nem megy, hogyha a Fodor Rábor megbassza magát. De figyelj, téged megvettek, meg. Én vetlek meg téged. Két, két tével. Két, tével. két tével. Kik? A szockók. Igaz, én én azt hittem az meg, hogy a nemzeti kormányt fogjuk dicsérni. Eljett mocskoljuk az MSZP-t! <gül> <gül> Na de konstruktívan mocskolod baz meg! Te hát, úgy csinálod, van, van. hogy hát, tanácsokat adsz nekik, hogy Bosz majd négy év múlva bál. hogy álljanak össze. Négy év múlva, négy év múlva. Négy év múlva szerintem úgy a... nem... ezért fizetnek minket, baz meg a Fidesz párti rodából. Én abban bízom, hogy az msp ből úgy már nem lesz párt, úgy már nem fog összeállni, ugyan a rothadó húsból már nem lesz élő szövet soha. Tudod, úgy, hogy megy! A, a földet, földet gazdag. vagy. Gazdag nem és azon a apulaföldből majd nőhet valami igaz. új. Tudod, hogy mindannyiunkat túlélnek a Cseppelin nyugdíjasok, meg ezek? Meg? Az nem úgy megy, ám, meg. 120 év múlva is elmennek, és leszavaznak a szekfűre. Fidesz már sehol nem lesz, baz meg. Meg semmi, lófaszt. A Cseppelin nyugger akkor is elmegy, baz meg. 120 éves korába is és leszavazd bazd meg a akárkire. Én biztos vagyok egyébként abban, hogy a Zambó Zambu Jimmy például sokat tett azért, hogy így izé... 2002-ben, és utána pedig 2006-ban is az MSP nyerjen. Tehát, hogy valahogy összekovácsoltott valamit a, nem, ezer, nem, nem, a lakótele, nem, lakótelepeken, így, nem, így valami össze, összeállt Nem, Zámbó Jimmy kifejeződése annak a népléleket. Nem, Zámbó Jimmy meghalt, meg és, feltámad, és, és, és, meg, és feltámadt az msp ben Tehát pont az a lényeg, hogy a 2002-es és a 2006-os győzelem az arról szól, hogy Jimmy elment és visszatért, mint a, mint a, mint a, mint a hatalmi többség. Tehát, hogy egyszerűen a Szentlélek kiárat. Tudjátok, hogy van egy LMP nevű párt. Éppen, hát véletlenül bejutott a parlamentbe. És mi fideszesek ezt nem akartuk, de hát így alakult. És Csepelen, kit akartak indítani négy évvel ezelőtt, Dzsámbó, zini Zámbo Jimmy ellen. Aki az a cigány király? A magyar király az a Zámbo Jimmy. Jimmy. Na, Zámbo Jimmy ellen, Zámbo Jimmy szelleme ellen kit akart indítani az LMP. 2010-ben csepelem, bazd meg. Magyar Akkor LMP. még Nóném no senkit. 2010-ben felkérte az LMP, hogy induljak csepelem. Köszönettel nem a... mondtam a felkérésre. Képzeljétek egyébként, hát ez tényleg így Igen. volt. Most drókodások kívül. Igen. A egy meg. Igen. Milyen, milyen kibazott nagy el... dolog lett volna a negyediknek lenni csepelen Igen. Tehát, hogy ez ilyen felemelő De érzés lett volna. Az... Az... Nem ezen múlt, sose felejtem el, meg, Azt hiszem a lakásodon volt, hogy mutagattad nekem a Csepeli videót. Hogy hát a Csepeli nyugdíjasok miket beszélnek a kultúrházba. Abba az időben. Hát ilyen, és, és... Eleve nem vállaltad volna. De, de nem emléksz azokra a videókra? Így mutattad, hogy figyeld, fambaznak figyel, Figyelj, hogy ezek, pasz meg, hogy ezek mit beszélnek, és hogyan, és mi a faszom, izé, be volt kurvára szarva Csepertől, úgyhogy vissza, én? Nem én voltam Csepelen képviselő. baszd Soha nem voltam képviselőjelölt Csepelen, baszd meg! Nem a fasz nem. Éppen hogy nem voltam Csepelen képviselő. Én lehettem ne... volna, de nem lettem. Még reppelni is elkezdtél megtanulni, hát hazámból Jimit lenyomott, bazmeg. meg. Ott van Zambó. a bizonyíték a youtube Mindenki megnézheti. Most már tagadod, mi? Zambó Jimmy akkor már 9 éve halott volt. De az akkor is él, az élt, él, élni fog, bazd meg. Jó, Zambó szó, Jimmy ja, ez a csepelem, bazd meg. Abban a szekfűben ami a sírján nő, abban él Zambó Jimmy úr. <gül> ez Né, abban a szekfűben is, ami ott van a szockóknak a... Az ugyanaz a szekfű, erről beszélek, ja, igen. Az a sír... Na, én örülök azt meg, hogyha elmenek a kurva a nyugba. Tehát tényleg most, tényleg, most tényleg jó esély van rá, hogy a következő négy év során nekik végük lesz. Tehát most tényleg jó esély van rá, hogy a következő négy év során ez az egész... Mert hogy ha én lennék Leistinger Tamás, tudjuk ki Tamás? Ő a... Ja. Ő az MSZP-nek a simicskája. Vagy ő volt az MSZP-nek MSZP a simicskája, akkor, amikor az MSZP még hatalmon volt. Tehát, hogy ő, a, ő a legnagyobb oligarha, aki így az MSZP mögött áll. Na most, hogyha én lennék az ő helyében, én már réges-régen kihátráltam volna mögülük, akárhány nagyszülőmet is ny nyírták ki vagy. vagy Tehát, hogy így akárhány izé, nagy szülőmet lőtték a Dunába, ebbe már nem fektették bele. Tehát, így nem tudnám komolyan elhinni, hogy a Nézsából a folyóba beleöltött pénz az majd megakadályozza a négy év múlva azt, hogy a Fidesz újra kétharmadot szerezzen. Tehát hogy így nem tudnék hinni ebben. És az az igazság, hogy. Na, na, na, pont most mondtam. Hogy na, a, a lehet, hogy látja az meg, hogy 120 évig élnek azok a nyugdíjasok Csepelen, meg máshol is. Ezek üzletemberek. Tehát én elsősorban azért úgy gondolom, hogy persze kellően holokaus sérültek, de azért azt gondolom, hogy emellett üzletem. Mi köze velem. ennek a holokaus? Szerintem a... kurvára van! Szerintem sok esetben igenis van. Az MSZP-nek de, de nem. De, de, ne, ne, ne. Az, MSZP mögött, az MSZP mögött is vannak olyan befektetők, akik az meg azt érzi, hogy a jobb oldal, szem, a jobb oldal szemben megtartani a hatalmat az egy, az egy küldetés. Az egy küldetés, Jó, hogy ne térhessenek jól. vissza a vagonírozások. Meg várszegi, várszegi asztrik. B Gábor, igen. igen, hát nagyon fasságot nem is lehetett volna így egymással összetéleszteni. Bocsáss meg, te vagy a fasz, szokásod szerint műveletlen Bunkó vagy tájékozatlan, a Várszegi Astrig az meg, zsidó és szabadkőműves, ezt a kurucinfo is megírta. Köztudott baz meg, és most elmegyek pisán egyet, mert nem bírom ezt a tájékozatlanságot. Szóval. Az, a, az a, ö, ami a, ami a fidesz, meg a Fidesznek a győzelmét, meg a, most a kétharmadnak szerintem nincsen jelentősége egyébként, azt gondolom. Tehát bassza meg. Melyik az a kurva kétharmados törvény vagy alkotmánynak izé, bármelyik része, amikre négy év nem volt elég, hogy megírják? Tehát itt volt négy kibaszott év, hogy megírják. Most, ha négy éve, négy év nem volt nekik elég, most még, most még négy évig így firkálhatnak a konyhaasztalon izé alkotmányt, vagy nem, most ez, ez a kérdés. De már megírták már, né, hogy négy és így van valakinek így nem té jövő szeptemberben eszébe jut, hogy bassza meg az egész négy év alatt elfelejtettük, hogy baszki nem tudjuk már leírni már, már izé, bassza meg nincs két harmad. Ez így nevetséges, de nem életszerű. Hát, hogy most már ez ki van találva, ez a kurva nemzeti együttműködés, meg az egész.. Magyar Állam vagy Magyarország, mert most már nem a hivatalos neve, az nem az, hogy Magyar Köztársaság, de az államformája továbbra is köztársaság. Ez megint olyan, hogy így én nem értem a különbséget, pedig én töri szakon végeztem. De, hogy valaki érti a különbséget? De, hogy eddig a hivatalos neve Magyarországnak az volt, hogy Magyar Köztársaság. Most a hivatalos neve az lett, hogy Magyarország, amelynek az államformája a köztársaság. De a Magyarország az nem akkor született, amikor megszűnt a Magyar Köztársaság, az, az előtt is Magyarország volt. Tehát azelőtt is Magyarországon laktunk, de ez, hogy hivatalos név, ez magyar köztársaság volt, és ezt átírták Magyarországra. Ez mit jelent? Ez jobboldali vagy baloldali dolog? Vagy egyáltalán? Mert hogy nem lett királyság, hanem köztársaság maradt, csak hivatalosan, máshogy hívjuk, de nincs semmi jelentősége, mert már előtte is Magyarországnak hívtuk. De most Magyarországnak hívjuk még... Ezek olyan dolgokban ezek, amik nem férnek a fejembe. Ami a jelenlegi nemzeti együttműködést illeti, meg, a, meg az Orbán Viktornak a kormányát, hát az a helyzet, hogy a parlamentben jelenleg, és ez az én véleményem, és szeretném, hogyha esetleg vitakoznánk, Bárkivel szívesen vitatkozunk, van, itt még egy mikrofon a színpadon. Hogyha valaki esetleg óhajtana hozzászólni, de tényleg bátran, mert úgy vélem, hogy ez, ez vitát fog generálni, most hála Istennek nincs itt a fam, hogy a civikus szar izé pózaival bassza az érdemi beszélgetést. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi parlamentben, és az egyébként az előző parlamentre is ugyanúgy vonatkozik, az egyetlen kormányképes párt. Ezt, ezt látom, ezt gondolom. Az az igazság, hogy ö, ugye négy, négy pártról beszélünk. Most hagyjuk a DK-t meg a, meg a ö, Együtt PM-et. De beszélhetünk ezekről is, hogy ezek miért nem kormányképesek. Kezdjük azzal, hogy az MSZP, ugye? az MSZP az miért nem kormányképes. Túl azon a 8 éven, ami alatt kiderült, hogy nem az. Miért mondom, hogy a, 8 év, hogy, hogy a 8 év alatt kiderült, hogy az MSZP nem kormányképes? Ugye a 8 évből 6 éven keresztül a Gyurcsány volt a miniszterelnök. Az alatt a 6 év alatt, amikor a Gyurcsány volt a miniszterelnök, a Gyurcsány 5-ször változtatta meg a saját programját. A pártjának a programját is az országét. Tehát a kormányprogramot újra gondolta az egészet, és akkor így írt... Két teljes, vagy négy teljes oldalta a mi szabadságban, és akkor így újra kitalálta. És aztán eltelt egy-másfél év, és a Gyurcsány így megint újra kitalálta magát. Most ez a hozzá hozzátartozik, hogy így sosem az volt a következtetés, hogy bassza meg, most, most rájöttem, hogy ezt nem nekem kéne megírnom. Tehát, hogy nem én vagyok az, akinek ezt ki kéne találni, hanem talán valaki más, tehát így amikor harmadszor kitalálta újra, akkor negyedszer már így arra jött volna rá, hogy így nem nekem kell találni egyszer. Hát ez nem történt meg. Tehát ez sajátos a gyurcsánnyal kapcsolatban. Minden esetre az, az viszont egyértelműen mindenki számára kiderült, hogy az MSP, az az egy olyan párt, amivel a hatalmat gyakorolni kurva nehéz. Valamennyire nagy nehezen sikerült a Kovás Lászlónak. Meg a Hondgyulának. De ők régi kommerek voltak, tehát ők még a régi generációból voltak. Ők ők egyidősek a pártal és egyivásúak a párttal. Ő, ő, ő, ő, ők rendes, rendes, klasszikus komcsik. Ki a faszom trolkodja szét itt, bazd meg a zécinikus szövegeivel. Érted? Én hozom az intellektuális nívót, bazdnek. Izé, beépített rohat és s ideül, érted? Eddig lehetett normálisan és beszélni. Izé, normálisan, persze, izé, tolod az MSP szekerét. Tudjátok most, miről volt szó? Megmondjam? A, izéd, a mesterházi belső ellenzéke, a Kovácsék, most fölbéreltek téged, hogy az izé a régi a féle galerit izé visszahozd az MSP-be? Én a Kovács egészből kiszállt és az abból látszik, hogy így megy a izé dolog nekik, tehát a srácoknak. Tehát az, az, ha kovácsot ott lenne, bazdmeg, az meg az MSP, az nem itt tartana. A ja, Kovács már az meg a. A Kuvács, hamut is mamunak mondja, bazdmeg, Mindegy a Kovács az egy. A húgyozik, ha meg akarja kötözni a fűzőt, hát, szóval, ja, az meg Hát A fasiztát kötözi meg, mielőtt államot vezet bele, bazdmeg, a fűzőt. Szóval. Eh, ott hol tartottunk, hogy a, hogy a, a Kovács László ö, meg a Hongyula még kézben tudta tartani az MSZP-t? Egyszerűen az MSZP az egy olyan párt, ahol rettentő sok érdekcsoport között kell folyamatosan egyeztetni. Vannak ezek a szakszervezetisek, vannak ezek a régi öregek, vannak a leistingerék, más befektetők, meg mindenféle ilyen. ilyen ilyen legkülönbözőbb csoportok, amik aztán ki is tudnak itt szakadni, így a pártból, ahogyan a Szili Katalin, ki a csoport saját csoportjával. Sőt, Vagy régebben, a... Sőt régebben voltak regionális ezek uh, is, tehát ilyen regionális lobbik. Egyébként már az msznp be aztán ezt az MSZP-s örökölt, tehát nyíregy nyíregyháziak, meg szegediek, és ezek ilyen kurva erős csomópontok voltak az MSZP-n belül, mm. tehát még ez is izé közre játszott. És ezek, ezek, mind, ezek mind ilyen uh, zsákmány szerző, ilyen uh, hiéna lobby csoportok. Inkább olyan, Tehát... mintha tigriseket akarna egy pórázon, érted, mindegyik, mindegyik, a... mindegyik éhes, és mindegyik, izé, mindegyik harapni akar. Tehát amikor hatalmon vagy, akkor folyamatosan egyensúlyozni kell ezek között. És így rántanak szét. Tehát itt hat tigrist kéne egy pórázon vezetned úgy, hogy közben egy pallón mész keresztül, és nem szabad leesni se jobbra, se balra. Vagy valami ilyesmi. É, így gyakorlatilag lehetetlen. Hát azt az kell látni, hogy mindegyik éhes, mindegyiknek kell dobni valami koncot. Valamit, valami megrendelést, vagy valami, valami, valami juttatást, vagy egyszerűen privatizálhatson valamit. Vagy, tehát, hogy így egyszerűen ezeket, az, ezeket a különböző csoportokat, ezeket mind kell, ki kell elégíteni. És, és ezek szétrabolják a javakat, a és közben, e közben, ki kéne kormányozni. De nincs meg hozzá a hatalom, meg nincs meg hozzá a felhatalmazás, mert hogyha valamelyik csoport elégedetlen, akkor rögtön kihátrál a. a hát zsarol. Hát rögtön elkezdi zsarolni, hogy akkor ő nem vesz ebben részt. Már pedig ő rá szükség van, mert folyamatosan, hogy öt ember vagy nyolc ember nem szavazna meg a költségvetést, akkor megbukik a kormány. Tehát folyamatosan zsarolják a miniszterelnököt, aki nem tud kormányozni. Tehát hogy egyszerűen az MSP, vagy hát ez az úgynevezett hát mindegy a hivatalos utód párt, most ez jó kérdés egyébként, hogy a, hogy a jó, hívjuk úgy, hogy MSZP, az, az nem kormányképes erő. Ez ki lett próbálva? Ki lett próbálva a Megyesivel? Ki lett próbálva a Gyurcsányjal? Látszott, hogy, és amikor meg a Gyurcsány lemondott, akkor meg valami hat embert kértek föl, hogy legyen miniszterelnök, és egyik se vállalta. Vajon miért nem? Ezek közül az emberek közül. Szóval, ezzel, a, ezzel ellentétben a nemzeti együttműködés az úgy működik, hogy ott nincs hatféle különböző ilyen érdekcsoport, hanem ott egyetlen egy érdek van, egyetlen egy érdekcsoport Simicskalajos. -e? Nem, nem, Orbán Viktornak Gözlép. hívják. Orbán Viktornak hívják, és az, a, a Simicskalajos szövetségben van az Orbán Viktorral, de nem az történik, hogy a Simicskalajos így csarolja az Orbán Viktort valakivel, valaki mással szemben, hanem egyszerűen van egy. Most, szimbiózis. Fogadnám? Egy, centrál, egy szimbiózis. nagyon erős, szimbiózis. igen, a gazdaságnak, a gazdaságnak és a politikának van egy nagyon erős szimbiózis a Simicskának. A simicskának meg, a, meg, az, meg az Orbán Viktornak a nevével lehet ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt az együttműködést, szimbiózis. nemzeti együttműködésnek hívjuk. Mert de, ők együttműködnek egymással. Igen, igen, igen. Az igen. Egyébként figyelj, mi mióta van a Simicska a Fidesznél? kibaszott régen. A kurva rég. kibaszott régen. De ki én, én régen? Én... Hát a Bibókoleszban már ott volt a Simicska. Csak ő idősebb volt náluk valami két-három évvel. Kb. ennyi. Most, hát hallottam, a... most hallottam egy barátomtól, én nem is tudtam ezt, állítólag most kering a neten, nem olvastam. A Bayer Zsolt annak idején, még vérliberálisként, tehát ilyen liberális fideszesként, még a 2000-es évek Derekál, vagy 2004-ben írt egy cikket a, a gangster simicskáik ellen. Tehát, hogy azért nem lép ki a pártból, meg mit tudom én. Írt egy ilyen cikket, állítólag most így előkerült ez, és ugye pofájához törölték. Azt mondja, hogy milyen fuxos izék, ilyen mafiózók, meg keresztapák jelennek meg a Fidesz házatáján. Írja, Bayer Zsolt 1994-ben. Elő kéne azt kaparni, bassza meg. Állítólag most valakik előkaparták. Szóval, a, az MSP hogy az mszp miniszterelnök ezek alatt a különböző érdekcsoportoknak a nyomása és a zsarolása alatt egyszerűen nem tud kormányozni. Tehát nem, nem kormányképes. A Fidesznek és Orbán Viktornak annak viszont egyszerűen, hogy mondjam, hogy fogalmazok, minden eszköz a saját kezében van. A gyurcsány soha nem tudta azt a hatalmat a Gyurcsány megszerezte a miniszterelnöki címét, meg megszerezte az MSZP elnöki címét, de soha nem lett az MSZP-nek olyan vezetője, amilyen az Orbán Viktor a Fidesznek. Tehát Soha nem tudta azt az erőt egyetlen egy. Koncentrálni. egy egyetlen, vektor, hát, ve egyetlen vektorba bele belekoncentrálni. Egyetlen erőbe. egyetlen erőbe összefogni. Ez de az, Orbán, az Orbán, hogy mondjam, ez, ez kívülről nem látszik, tehát ez az a különbség, ami kívülről nem látszik, tehát kívülről azt látjuk, hogy a Gyurcsány is miniszterelnök volt, meg MSZP elnök, meg a Orbán is miniszterelnök, meg Fidesz elnök, de a kettő között kurva nagy a különbség, a Gyurcsány sosem volt képes ezeket, ezeket a különböző oligarchákat, akik az MSZP házatáján így sündörögnek, mindenféle. Nagy Sándor ja, volt ja. az egyik ilyen... Az izé, úgy, szakszervezet is volt, vasutas ráadásul. Ilyen ja, ja, ja. ja, jó kövér. Érdekes a szakszervezetések, milyen ja, kövérek, ja, kövérek mindig. Ez, mindig kövi, ezzel, a kövér... gaskó megnézem, korábban a Nagy Sándort, a jó kihízott. Ja, kövér, ba, kövér bajuszos prolik mindegyik. Jajajaj. Ja, ja. A rohadt az meg. Én, mint nemzeti középosztálybeli, most már prolizhatok. Mm. Na, visszatérve, tehát a fidesz -e, tehát itt ugye azért biztonságos a Fidesz szerinted, mert hogy egy a tábor, egy a maffia. Igen, Tehát hát egy a... itt, nem, itt nem hat különböző keresztnapa van, van, vagy tizenkettő különböző keresztnapa van, hanem egyetlen egy. És itt, hogy mondjam, egyesül a... Most, a demokráciába vetett hitünk, meg a pluralizmusba vetett hitünk, az nyilvánvalóan sérül. Eközben, amikor erről beszélünk. Sose volt. Biztos, hogy a 90-es évek során akartunk hinni benne. Hát a 90 a legelején, mondjuk, Jó, de, de, de az, a, de a, de, de az, az igazság, igazság hogy, hogy a Fidesz számára az ország kormányozható. Most, hogy ők jól kormányozzák, vagy sem, Jó. hogy az Orbán Viktor jól vezeti az országot, vagy sem, Jó. az mindenki dönts el a, maga. Én azt mondom, hogy én szerintem, személy szerint nem csinálja jól. Szerintem nem jó gazdája az országnak az Orbán. Én, az, én személy szerint azt gondolom, de, ga, de, de gazdája az országnak az Orbán. Tehát nem, nem bazd meg az, az erdőkkerülő, akit kiküldtek oda a nézé már körül, hanem bazd meg, jó, ő a gazda. A gyurcsány az meg úgy viszonyult az egészhez, hogy így, hogy így, hát itt nincs bekerítve, de hát így estére haza kéne menni, mert hideg lesz, vagy mi a fasz. Tehát így, így, így nem volt gazda. Jönnek a cigányok, nem, tehát, hogy a De Tehát így arról van szó, hogy a, a, az Orbán Viktor az a gazdája az országnak. Szerintem nem jó gazdája, de ez már egy vélemény. De a gazdája az országnak. A 2010 előtt nem volt gazdája az országnak. Hanem voltak sáskahadak, amik így átvonultak rajta, és így lerabolták, mint a szart. És közben volt mindig miniszterelnök, aki, tehát így volt, volt olyan figura, aki ezt a gazda szerepet játszotta, de sosem volt gazda. Most van. Na most is el, lehet azt mondani, hogy hogy, hogy hogy hogy szarul csinálja, de azt nem lehet mondani, hogy ne, ne csinálná. Hogy ne, ne gazdálkodna. Lehet mondani, hogy szarul gazdálkodik a gazda, de gazd, gazdálkodik, látványosan csinálja. A maga módján. Hogy van a... Most az az igazság, pusér, várja, hogy... hogy van akkor a pusérféle tetralemma? Tudod? A jót jól, a szart szarul, a jót szarul, a, rossz, a, a szart jól. Ne, És ne. azt mondtad a, leg, a legrosszabb a, a négy közül, a negyedik a szart jól. Azt csinálta a Hitler. Érted? Meg, És akkor, akkor, akkor a. Meg is mondtad, miniszter, Hitler párhuzamot. A miniszterelnök úr, az most hova tartozik ide? Ma, most a te, csak a teszt mindenkire, mindenki, mindenkire, mindenkire, rábízom. Tehát a, hogy mondjam. deliberális lettél. Nem, nem, az, az igazság. Én nem, szerintem az Orbán Viktor a jót, jól csinálja. Én ezt mondom, mindig is ezt mondtam. Egy éve is, tíz éve is, húsz éve is, mindig. Most őszinte legyek? Az ízlésemet, azt, az kibaszottul sérti az, amit csinál. Például azért. Tehát, hogy, hogy mondjam. Euh, én nem az úgynevezett antidemokratikus intézkedések miatt izé euh, nem szavaztam a Fideszre. Hát persze. Én azért nem, én nem amiatt nem szavaztam a Fideszre, hogy, hogy mennyire sérült a jogállamiság, stb. Én azért nem szavaz, én a trafikmutyi miatt nem szavaztam a Fideszre. Például. Tehát én azért nem szavaztam a Fideszre, mert izé, mert. mert ki lehet építeni úgy egy középosztályt, hogy létrehozod és, és hűségesét teszed magadhoz. De ki lehet építeni úgy is egy középosztályt, hogy létrehozod azokból, akik már hűségesek hozzád. Ez ez, ez a, én, már. Én, én, ez hogy mondjam, már, hát már. Normálisan is lehetett volna ezt csinálni. Ez nem csak olyan módon példa? Volna Van csinálni. erre példa, te is történelem tanár vagy, mint én. 1920-21, Iván Ostenburg Moravek Gyula, Pronai Pál, Orgoványi Majális izé Somogyi Béla, Bacsó Béla, tehát érted? Ott, ott jött létre a Hortis, tehát akik hűségesek. Volt egy ilyen, voltam. hogy Orgoványi Majális? is? Volt bizony. Én azt hittem, hogy az a hely, ahol találkoztak. Mondtak! mondtad <gül> Orgos... Az egy ember, baz meg! <gül> ja, <jó. gül> Emlékszel az Orgoványi majálison, mennyit ittunk? Hány kurvát megbasztunk az Orgoványi majálison? De jó is volt, akkor még jó fej voltál! Gulyást főztünk a kommunistákból, bazd meg! Az volt a régi szép idő! Hát akkor még lehetett rád számítani! Levágtuk a zsidónak a fülét, bazd meg! Betettem az papír, utána mutogattam neked a kocsmába, vazznek. Ott futott a zsidó, fültövön annyi volt neki, baz meg. Nem hitted el, lekanyarintottam a fülét az imposztor zsiványnak, mutatom neked, baz meg. Azt hitted, onnan szedem le az akasztófálógó, a szilvafára akasztottuk a komcsikat, tudod ott a kocsma udvaron. azt onnan veszem le a fülét, vazz meg. Hiába magyarázom, de akkor gyere, nézzük már meg, kössünk fogadást. A izé helyi kurváknak, vazz meg, a izé ki lesz a főpina. Abba fogadtunk, kimentünk a Mind megnéztük, mindegyiknek megvolt a füle, bazdmeg, akkor csak az volt, akit agyonlőttem a kukoricásba, meg, aki ott szökött. Itt kezdődött, ami kajászói, keresztény nemzeti, pályafutásunk. Ej, ezek a régi szép idők, és hogy húzta a cigány, meg! Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország? Na, jobbikosok bulisznak, akkor ki húzza a vagy DJ, vagy cigány, baszod? még Melyik... a rosszabb? Egy cigány DJ rendel. De ez a proli. Mi még annak idején a Pali bácsival, tudod, a prónaival, Lajtabánságnál. Ott még tudtuk ezeket a dolgokat. Na jó, téged csak úgy bevettünk. Kicsit barnább a bőröd, meg feketébb a hajad. De sokat teljesítettél. Úgyhogy most... Jó, nem a... Dolgozz meg a édes fiam. Jó. Meg, meg kísérlem Hogy belé a szó? El, el, hát így jó, kell vele beszélni. Jelenetben. Tudjuk, nem. hogy honnan jöttünk, és akkor már is tudja mi a tisztelet. A Igazából tény... csak 30 évet kéne visszautazni az időben, hogy felakasszanak. 60-at kéne, hogy báró vagy, nem, hogy ispán legyél, és 90 hogy báró. De, de nem? Abszolút, persze. Látom, látom, látom, hogy belé, belé, belé, belenézek a szemet kékébe. Szóval... Zöldes barna, te. Zöldes barna. Ja. Kívül meg a zöld belül barna. Ja, mind a izé... Ismered azt a fasz viccet? a a kalózkapitány mondja a unokájának, tudod, az, hogy a, vagy a unokája mondja, nagypapa, miért van neked izé falába Hát, kis ö, fiam, izé tengeri csató volt, eltalált az ágyú golyó, levitte. Hát, izé, nagypapa, miért van neked kampókezet? Hát, tudod, vívtunk az ellenséggel, levágták, izé ez a helyette. Nagypapa, miért van neked izé olyan fekete szaraszem, miért van félszemet Míszketett a szemem. Jó, hát a belső ellenség is támad, meg oda kell baszni. <gül> <gül> szóval. <gül> ö... Szóval, hogy arról van szó, hogy, a... hogy ö... jó kérdés egyébként, hogy ö... kártékony annyira, de itt tegyük fel a jó kérdést. Ki... És mindenki tegye fel a jó kérdést. Kártékony. kártékony... Kártékony annyira a nemzeti együttműködés, hogy visszasírjuk azt a húsz évet, ami alatt semmi nem történt, nem kormányozták az országot? Múl... Hát, ezt mindenki dönts el maga, de a jó kérdést így kell feltenni. Én, ne, ne, ne, én nem akarok válaszolni helyettetek. Bocs. Mi a jobb? A húsz év, ami alatt nem kormányozták az országot, vagy az elmúlt négy, ami alatt igenis szarul? Most, hogy mennyire szarul ilyenkor ez a kulcskérdés, hogy annyira szarul, hogy inkább ne is... Tehát, hogy olyan szarul vezet a sofőr, hogy inkább ne is üljön a volán mögött senki, akkor, amikor 80-nal megyünk a strádán. Vagy? Rosszul teszed fel a kérdést, Robi. Túlságosan ez a, ez a lokál rossz hatást tett rád. Liber... Nem, ezt a kérdést úgy kell föltenni. Emelje fel a kezét az, aki szerint kártékony. A nemzeti együttműködés rendszere. Na. De nem, Itt nem, nem, nem, beléjük fagyasztod a szart. Hát így nem megy. A így senki fagyolt, nem tudja fölmelni a kezét, bazsak. Hát hát belé beléjük fagyott, és nem is isznak, ezért baszott lett téged a főnök. ja Azért nem kapok pénzt, baszátok meg a parkolásra, mert, nem isztok. mert ti nem isztok! Apu azért sír, mert te nem iszol. Jó, értjük hogy derék hazafiakként nem akarjátok a zsidóknak a pénzét. De mi baszunk rá, mert mi nem kapjuk meg, amit ti nem istok itt le, a zsidókocsmárosnál, aki ott rólja az árendába, baz meg a levelet, az isten baszunk. tartozik a keresztény fattyú? Itt van a Még megiszik kettőt, aztán viszem a házat. Úgyhogy. A de... egész házat elviszem. Ré... Jól kipucolom, mielőtt beköltözöm. <gül> házat. A goly szagot ki engedem az ablakon. Na, Derék. Sokat kell Wunderbaum illatosítóval. <gül> Derék magyar testvérek, takarodjatok föl a picsába, és rendeljetek sört, bort, vagy pálinkát, vagy. el. Te kezdjetek el irányozni, mert fönt két pult is van. Van a benti, meg a kinti. Megvárunk titeket, semmi gond. Azt hiszitek vicc? Ha-ha-ha. Ez nem vicc. Ezért nem tud parkolni a Puzsér. Majd meglátjuk, mennyi jönnek vissza. Ki nem jön vissza, azért nem kár. Basszom, be is szomorkodjon, és úgy sétáljon haza, hogy jaj, de kibaszott szomorú, hogy nem kellett egy kurva fillér belépőt se fizetnem. Nem is itt de. De, de most ittam kettőt, és hazamegyek. Mert a magyar proli mindent ingyen akar, de bevezetjük itt a zsidó szokásba, az meg belépőjegy lesz. Ja ja, ja, ja, ja. Ez lesz a vége. Ja. Dávid csillagos pecsét. De ki... <tos> Tehát ki kell tűzni, és igen, igen, kaptok ez, egy a... sört érte. Hát igen. Hát ha vissza tudtok jönni. Lehet, hogy nem mer, hogy így arra, arra is vezet egy út, és akkor a transporttal mentek. De, ez, de ez, erről nem így döntünk. megsúgjuk nektek, Itt ez a hátsó ajtó. Igen, itt itt a transport. Én kaptam azt a hálátlan feladatot, hogy így incsek jobbra vagy balra. Tudod, ez a... a szemüvegem tette ezt a az izé hatást. Hű, hű, hű. Hű. Jaj, jaj, jaj. Nem zsidózunk eléggé. Jaj. Nem, de, a szóval... nemzeti együttműködés rendszerében nem zsidózunk. Azt a jobbikosok csinálják. Hű. És mi nem vagyunk jobbikosok. Én nem, csak akkor leszek jobbikos, ha ők nyerik a választást. Ez, ez az... Ez... Nem, az, az, az igazság, ti nem akartok szavazni mi, mert féltek, hogy, tehát így, így féltek, hogy mi lesz, ha megtudja a Viktor, vagy mi a geci van. Tehát így szavazunk már, de tényleg, ki gondolja azt, hogy a nemzeti együttműködés inkább jó, mint rossz? Ki gondolja azt, hogy a nemzeti együttműködés inkább rossz, mint jó? Ki az, de Ki az, aki nem emelte a föl a kezét, mert annyira gyáva, hogy egyik alkalommal sem merte föl emelni a kezét? És az még most se emeli föl, aki a, van, a nem Ki az, aki még most se emelte föl a kezét, amikor arról szavaztunk, hogy ki az, aki nagyon gyáva, és nem emelte föl. Gyáva népnek nincs hazája. A, a, nem mernek, még mindig félnek, nem mernek hitet tenni a miniszterelnök úrmert. Na, akkor máshogy kérdezem. Ki az, aki a jelenlévők közül komolyan azt gondolja, hogy ha a Jobbik nyerni a választást és többséget szerezne a parlamentben, akkor kilépne az Európai Unió? ki Európa Unióból? Valóban kilépne az Európai Unióból? Jó, jó, jó, bátran, bátran, bátran, bátran, eltársak. Nyugodtan, nyugodtan. Ki az, aki úgy gondolja, hogy kurvára nem lépne ki az Európai Unióból, csak azért kampányol ezzel, hogy többséget szerezzen, és amikor be többséget szerezzen, mégse lépne ki az Európai Unióból? Látom azért, hogy így azért a, a, a, a, a nem, nem farhányt borsú minden, amit itt előadunk, hanem itt azért valamennyire edukáljuk őket. Tehát valóban, igen, én is a többséggel értek egyet. Igen, igen, azt gondolom, hogy igen. Mi azt gondolom, a azt gondolom a hogy igen. vona, Igen, van azt gondolom, hogy a vona Gábor, ha a hatalomra ilyen. jutna, nem lép ki az Európai Unióból. Kezdjük azzal, hogy az Európai Unióból való kilépés, az nincs is szabályozva. A kis vizsgálók nincs... meggyőztek mindenkit. Nincsen olyan, nincsen olyan, az, nincsen olyan a, a, az Európai Unió alkotmányában, hogy kilépés. Tehát, ha a magyar kormány és a magyar kormány fővonagábor bejelentené, hogy kilépő, ettől már itt néhány embernek agyvérzést kellett volna kapnia, hogy ez így elhangzott, ez a szókapcsolat. Senki sem hullott el? Nagyszerű. Azért edzük őket. Jó, de mindig azért, mindig... azért van egy, egy DK rendezvényen ez edzük a szó kapcsolatban, hogy őket... négy nyugger, meghal, bazd meg a picsába. Ha ja. a miniszterelnök volna Gábor, kész, lefordulom, Edzük őket, edzük őket, de nem mennek inni, bazd meg. Aztán nem a nem. vége a szeánsznak, elmennek haza a, haza a a picsába, jajajaj. Jaj, jaj. Az az igazság, hogy mi is bőrészesek vagyunk, mert hasonban kezdjük, bazd meg. Hát így elkezdenénk, Na. Tehát, von a Gábor miniszterelnök úr... Von, a Gábor, úr, a Gábor, miniszterelnök, von a Gábor miniszterelnök... E, azt mondaná Várjon, az Európai a Uniónak... Miniszterelnök, von a Gábor miniszterelnök azt mondaná, hogy szeretnénk kilépni az Európai Unióból, akkor az mi Európai Unió mondaná azt, hogy jajajaj, jaj, várjá, várja várja várjá, várjá, gyorsan vagy, várjá kicsit. Először is szabályoznunk kell a kilépést az Európai Unió alkotmányában, Például... előtt alkalmazunk rátok. És először először... alkotmányozni kéne az bár... meg bár... hozzá, hogy ki tudja lépni a jobbik, de a, előtte a kormány az Európai bár, Unióból. De előtte szabályozni kéne itthon is, mert a Vonagábor Gábor miniszterelnök ő exzellenciája csak akkor jelenthetné be, hogyha vitéz alsó és felső felcsúti Orbán Viktor kormányzó úr ő főméltósága aláírja azt, hogy van a Gábor miniszterelnök úr, ő exzellenciája ezt beterjesztheti egyáltalán a nagynépi hurál nemzetgyűlés elő. Tehát azért ez nem mindegy. Na jó, e, e, most tegyük fel, de most egyáltalán miért feltételezzem azt, hogy az a, az a jobbik kilépne az Európai Unióból, amelyiknek Európa Parlamenti képviselőcsoportja van. Tényleg? És azok mit szólnának azok a képviselők? Hát mit szólna Morvai Krisztina? Morvai Krisztinának azt mondanák, hogy. Morvai Krisztinának azt jó, Szegedic Csanád nem lesz sokáig. Canád. Szegedi. Hanád! Hanád! Hanad. Hanad! Hanad! Hanad! Hanad! meg, de jó Hanad. Hanad! Te jó lejtett, te bazmed. Rögtön írsz egy zsidó törvényt, úgyhogy így hettelek. Na kacsát le. Na kacsát le? Na mi van ott? Na nézzük csak! Szóval, köszönöm a csodás, hogy... Hogy... Hogy... hogy Szegedi családnak még hetei vannak, mint EP-képviselő, de azt ki fogja használni arra, hogy izrael népszerűsíts. A, hát, a, ha, ha, ha, ha, ha, A, a, a, a, a elő, előretörésével kapcsolatban jogasson. De tényleg csodálatos, hogy így nem, nem volt egy olyan fél nap, vagy egy olyan 4-5 órás időszak, amikor saját maga ellen jogatott? Tehát nem volt olyan, hogy vagy ez tényleg így elkülöníthető, hogy így. eddig tartott Szegedi családnak az, hogy ő jobbikos, és innentől kezdődött az, hogy jó antifasiszta rabbi. Tehát így, így, nem, volt, nem volt egy olyan fél óra, hogy az meg így. Csalozok, már mond, már mondta, már ne mondta, hogy, nem, egy sör, hát, hogy, hogy nem, nem, nem, nem, nem, nem. Az, hogy ő magyarázta, hogy, hogy igenis az a törnek előre a szélsőségek Európa szerte. És akik ezt hallgatták mondjuk rádióban vagy valahol tévében, azok nem tudták, hogy az Egedi család az már nem jobbikos, és így ők emlékeztek az Egedi csanádra, hogy mekkora geci fasiszta volt. És így hallgatták ezt, és így mondták magukban, hogy Bassza meg, de igaza van. Emlékszem arra a kipaszott szakállas gecire, az is, hogy úszított. De, hogy így elméletileg elképzelhet, hogy saját maga ellen úszított szegedi család. Legalább három-négy olyan ember lehetett, aki így, aki így, de, Robi, de ez egy szakma, ez egy szakma. Knessetben nyilván majd ott fog ülni, a izé, mit tudom én, milyen ö, izraeli szélsőjobb színeibe, Azt és tudja azok, hogy volt a ősi nagy Izraelt, a palesztin behatolóktól és a az hát most ugyanaz, adott, az Tudod, hogy volt a 700-as klubban. Persze. De nem tudják, mi az a 700-as klub? Nem klubban. tudjátok, mi az a 700-as klub? Hát persze, bunkók. Nem, nem is sört, Mindegy. Az. Ne is magyarázd ezeknek. Mindegy. Petroberzon nevét se ismerik. Szóval, szóval nehéz elképzelni, hogy például a, a Morvai Krisztinának onnantól kezdve nem leszállása. Ugye? Vagy elmehet magyar parlamenti képviselőnek, mert hát nem fog annyit keresni. És a Krembe szakértő, a Kremlbe. Lehet, hogy belépünk, lehet hogy kilépünk, kilépünk Eurázia, az Európai Unióból, Eurázsia Unióba. Belépünk Oroszországba. Ez az Oroszország, ez az Oroszország, de nem te Ez maga Oroszország. Gazasztán. Fehér Oroszország. Továbbra is Oroszországról beszélünk, Kelet-Ukrajna. ennek van neve, Oroszország. Magyarsztán. Tatársztán, Baskírföld, Hunnia, ősgyökérszitja, Ország. Szemlia. Már tanulok oroszul, tudjátok. Készülök a... Most még fideszes vagyok, négy évulva már jobbikos leszek. Éppen ezen gondolkoztam a srozim, bazd meg, hogy a szegfűt még milyen kurva jól ide lehetett jó. A narancsot, ha ide tűzött, bazd meg, így izé lehúzza a zakómat, és még kis jön a leve, bazd Na jó, akkor most szavazzunk arról, most szavazzunk arról, hogy hogy szavaztunk. Jó? Én arról akarok szavazni. Akkor most arról szavazunk, hogy hogy szavaztunk. Tehát... Emelje föl a kezét az, aki, a megkönnyítem az elejét, hogy egyik ha már hamar túl a, vigyázatok mert Viktor figyel minden pillanatban. Emelje föl először a kezét az, aki a, a, a, a, az LMP-re szavazott. Én nem emeltem fel a kezzel. Jó, te a nemzeti együttműködésre szavaztál, tudjuk. Emelje föl a kezét az, aki a jobbikra szavazott. Jó jó, jó, jó, jó, jó, semmi gond. Hát vissza, én vissza, csak... vissza, meg se tudtuk számolni. De csak... ilyen félénken. Én csak fogok. Nem kell olyan félénknek lenni, lássuk azokat a kezeket. Én így, mert fél, mert szívem fele az oda. Emelje fel csak... a kezét az, aki a, a Fidesz kdmp re szavazott. Kevesebben, mint a Jobbikra. <gül> Nem kármilyen ugyanannyian, az így négyen. <gül> emelje fel a kezét az, aki az összefogásra szavazott. Bátran! Bátran, ennyire jó nem lehet a helyzet. Egyénűben vagy listán. Hazárulás minden szava. Ezen, hagyjuk szóhoz jutni az ilyet. Az, az, aki egy kérdést feltesz, hogy az összefogásra, ha már az összefogásra szavazol, akkor miért osztod meg a szavazatodat? Bazd meg, akkor rettenetet kell, akkor mit kettőt az összefogásra, vagy egyiket sem bazd meg? De, hogy, hogy hát egy kicsit az összefogás, kicsit félek a holokausztól, de. de hát, közben meg zöld is vagyok, azért a fákat is szeretem. <tos> <tos> <tos> Fák erdők barátja is, hát egy kicsit holokaust sérült. Ő az, megosztotta a századát. LMP-összefogás. Nem ezt akartuk. Nem ezt akartuk. Egy no, elemzést akartunk csinálni, amit a Filippov Gábor barátunk például. Öl dolgozhat. Szóval, e így e sikerült. Nem itt ti vagytok a hibások, abszolút mertek. Ti, ti vagytok mi a hibások. <gül> Minden liberális hízok, libárveres, bassz. <gül> e Nagyon dicsérd a számlagyárat. Szóval. <gül> És a többi. Szóval, e a... Szóval. Uh, akkor most lássuk a másodlagos preferenciákat. A másodlagos preferenciát azt úgy mérjük, hogy nem lehet az LMP-re szavazni. Sajnáljuk. <gül> nem hogy úgyis itt mindenki van, alibizik. Én az LMP-re szavaztam. Az a ló, a szavaztak szavaztam. Nem azt döntöttem, nem döntöttem az el, száz. hogy mitől félek jobban a fasizmustól vagy a bolsevizmustól. <gül> De szeretjük a, a Rendes magyar ember, De a fákat! A szeretem! Szeretjük. A fákat bazdmeg szeretem! Én is szeretem a fákat bazdmeg! Asztal, asztal készül! szék készül Ennek a... az egész dobogó ez is minden! Fából meg, és Szeretjük a fákat bazdmeg! De falak között bazdmeg! minden bazdmeg! A mindenünk mindenünk! De... De... Persze, hogy szeretjük! Értjük is ezt! De muszáj vagyunk a... De így ha most itt megállunk, és beírjuk ezzel a nagybeleg LMP-s lófasszal, Mi? sosem jutunk el a nemzet, nemzet gyökere a szívcsakrájához gyökerek gyökerék van. na hát a, a, a, a másodlagos preferencia az azt jelenti, a másodlagos preferencia jelenti, hogy három párt közül kell, kell választani, nem lehet több és úgy iskodik minden, minden, izé, minden tiszteltem egyébként azoké, akik itt felvállalták, hogy vagy a jó pikra, vagy az összefogásra szavaznak, vagy a, vagy a nemzeti együttműködésre, tehát ugye a három közül bármelyikre. Tudod, összes több ilyen, izé, ilyen lmp lmp Ez az azért, hogy kérek még négy évet a döntéshez. Ez jelenti az LMP-t. hogy négy év alatt majd csak csinálnak valamit, nem? Azon kívül, hogy a, a, a Siffer majd csak izébb az megcsinál valamit, azon kívül, hogy zsidó meg annyira szereti a nagy, ilyen, összes nagymama így annyira szereti, olyan, olyan szelíd olyan, és mégis olyan karakán ember. Te kéne szavaztál, Robikán? Hát én is az, LMP de most jör, de most az igazság pillanata, no. amikor már nem lehet az lnp szavazni parasztok. Hanem, most attól kezdve a három közül választunk. Ezt úgy hívjuk, hogy másodlagos preferencia. Ez azt jelenti, hogy úgy képzeld el a szituációt, hogy mögötted áll egy ember egy fegyverrel. És előtted van egy szavazólap. A szavazólapon három négyzet van, csak három, Fidesz, KDNP, Összefogás De milyen karszalag van a fegyveres emberem mert, mert azért az egy picit számít, bazd meg Hogy milyen karszalagja van, bazd meg Dávid keresztes karszalagdal megjelenik az emberünk zöld Dávid csillagos Dávid kereszt, Dávid keresztel Dávid kereszt Dávid kereszt, Dávid keresztények összefogtak, átvették a hatalmat és neked is szavaznod kell. E közül a három közül valamire. Vagy a jobbikra szavazol, vagy a összefogásra szavazol, vagy pedig a fidesz kdmp re szavazol. Aj, aj, aj, vagy, pedig, aj, aj, aj, vagy pedig nem szavazol, és az agyvelőt szavaz helyette. Ez is egy lehetőség. Lát, hogy mind a háromra leszavazol, de csak az agyvelőttel. ez a... Aj, aj, aj, aj, most sokan... Amilyen súnyi a magyar politikai közélet, főleg azok, akik nem isznak fönnbazd meg, ami pénzüből e nem elkezdődől isznak, írni, ami... a fogyasztás elkezd nőni. A kellemetlen kényelmetnek, kérdése, vár. az összefogás, azt tudod, hogy az már nem a hivatalos név, tehát most nagyon a hivatalosnál maradjunk, mert azzal érvelhetnek, hogy az összefogást oldanak a bunkónak az a kispártja, pártja, izé, nem tudom ki az, és valami összefogás van, és beperelt, és akkor ezek nem összefogás, akkor most nyíltam, mondjuk, a szocialista, DK, Bajna is. Tehát erre a társaságra, erről van. Sokat szó. hozzátettél a programhoz, tehát most eddig így nem tudták igazából, hogy az összefogás most tudná. mit értsenek Lehet, az hogy a az Szepesi polgármester értették. Szepesi, így, Nikire is szavazhatnál, de szakran. akkor agyon lőnek a picsávat Nem de Az nem tesek. Szepesi, Niki, te. Müller, Niki, A pornót mondod, nem? Az nő Niki. Mind a kettő pornós. Közös szerelmű. Na. Na. Tehát, Emeljes most van az a szavazás, basz meg, amikor ha a három közül egyikre sem emeli föl valaki a kezét, az megdöglik. Akkor ratatata. Na, akkor kezdjük talán a jobbikkal. Ki a jobbikra azokkal együtt, akiknek ne, nem a másodlagos preferenciájuk, tehát akinek elsődleges, az is fölemelheti a kezét. Ki az, akinek a másodlagos vagy elsődleges preferenciája a jobbik? Tehát, ha agyol, ha nem lőnek agyon, akkor a jobbik. Na, hát ez igen. Fasza gyerekek vagytok. Ki az, akinek ha Várlát, a másodlagos? Itt, itt egy punk fölemeltek. A, a, a ne, hogy már egy kompcsia jobbikra szavazzon, bazd meg. Ilyen Né, a né, ne, ne, ne, ne, Nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, mert vagy az az hart, és nem merik majd vállalni, bazd meg így, hogy megszólítod őket személyesen, bazd meg. Megszégyenít az őket azután, bazánk, van, hogy éppen, me, éppen összegyűjtik a bátorságukat, bazd meg, hogy belépj a bazánk, van, igazad akkor most emeljék föl azok a kezüket, akik a nemzeti együttműködésre szavaznak másodlagos preferenciaként. Tehát, hogyha a Fideszre szavazol, vagy agyonlőlek, típusú. A nagy nagyon jó! Nagyon jelentős! Nagyon jelentős. Igen. Na és akkor most jöjjenek azok, akik az összefogást jelölik meg másodlagos preferenciaként, hogyha, hogyha muszáj, ha muszáj szavazni, akkor az összefogásra a három közül. No. Rális, rális. Egy csomóan föl sem emelték a kezét. Na, bazd meg! Sorba állni itt a falhoz. Aki nem emelte föl a kurva kezét a falhoz, azonnal a falhoz. Na, végre a szakmámnál tartok, bazd meg. Itt kell poljátszáskodnom izéj már évek óta. Végre eljött az az idő. Tegség, parasztok, ezt érdemlitek. Megszavaztátok, ne eztek, gecik. Azt a kurva anyád. Azt a Tehát, ez, ez, ezt érdemeljük. És ezért meg is dolgoztunk, hogy ez jusson nekünk, nem? Einstein hitvók. tévedett. Itt van, ezt a Robi. Ez a jobbikos National Geographic, hogy nézem. A zsidó Einstein tévedett, azóta kiderült, hogy az Ária fizika. Az, az eredeti International geographic a nemzeti kiadása. És fekete izékkel Einstein. Einstein! A zsidó egyesítése az izével. A, a, gebrautarrol jó és 2 stein 2 stein 3 stein 4 nem eliksünk meg 5 stein ja 5 stein 6 stein mondta stein a szidaja hogy izé téridő kontinuitás Mi miközben pontosan tudjuk hogy az igazi Fünftein realitás az ária a por yeah. Egy másik megközelítés. <gül> Na jó, ö, ami, ami, ami az érdekes, hogy, hogy érdemes-e.. Ö, Nem, újra megpróbálni, újra megpróbálni a. Hogy mondjam, szerintem ennek a választásnak a, a nagy, két, nagy nyertese, tehát két nagy nyertese van ennek a választásnak, ennek a mostani tegnap előtte lezajlott választásnak. Az egyik az az Orbán Viktor és a Nemzeti Együttműködés értelemszerűen, a másik az pedig a, me, pedig a Gyurcsány és a DK. A Gyurcsány... A Jobbik nem? Nem, azt gondolom, hogy a Jobbik az... az... Prest is nyert, tehát oké, hogy parlamenti helyeket vesztett az új szisztéma miatt, de Prest is nyert. A növekszik, a, nyert, növekszik a jobbik, de én azt gondolom, hogy a jobbik az valahol 20 és 30 százalék között valahol platózni fog. Ha. A platózni az azt jelenti, hogy nincs több szavazója. Tehát, hogy a, a, a, biztos, platozni, a platózni. A... Lehet, hogy Záziribec lesz Orbán új kihívója. A volna igazi neve. Komolyan? A Záziribec. Ez a neve. Nem volna jó ez a név. Találjunk ki egy újat! Volna? <gül> Az olyan. Nem, nem, mondom, olyan, nem, magyar... oldal, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, Vona, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ugye? Ez az, nem, nem, nem, nem, von. nem, nem, nem, Von, nem, nem, nem, nem, Zadravec Páter, aki felszentelte ott az zászlainkat, Prónai Palibácsival, és mentünk az meg a Dunántúra bujást vőzni a kommunistákból. Az volt Zadravec Páter, de Zázri Vec, ez már gyanús. Nem ismerik a történelmet, Haha -ha, és te sem, a óvónőképzőt végeztél. Na mindegy, egy oda, izért. Mondj oda, tudod, néha kell ez az entelektuál, gőg, engem már csak ezt a téletbe. Lévén bazd meg! Nem gyakorolhatom az eredeti szakmámat, nem lőhetem őket agyonbaznak, meg, pedig azért falhozállítás, meg egyéb. Mit csináljon ilyenkor, bazd meg, egy hóhér? Mi a fasz csináljon? Érted, egy becsületes, tisztességes, nemzeti tömeggyilkos, hát bazd meg, itt pojátszáskodik egy cigányjal egy asztaljába. Na, Mondjad. Pedig ott rozsdásodik a Józsi bácsi csendőrtiszti kardja, meg a falomon. Azt ennyi. Azt láttátok a... a És 2000, miattad még zsidóznak 2000, is a jobb bazd meg? 2006-os... Nem, nem elég, hogy cigány vagyok. Zsidózta, vagyok. De, de engem leken... zsidóznak, bazd Nem elég, bazd Ennél többet nem tettek érted, hogy cigány vagyok, bazd katolikus volt, a nem zsidóznak, köcsögök! Nem tettek érted, mint az apámat, bazd meg! A cigány apámat, bazmeg. Na, ö, azt akarom magyarázni, hogy azt láttátok el a 2006-os... Vagy arról azt nem meséltem, a két demokrata videó televíziódak a 2006-os választási külön kiadását? Hányan emlékeznek rá? A kard. Hányan nem emlékeznek rá? Ez már majdnem nem oda, meg, Ez az izé, az meg, ez a pörzse nemzet, pörzseféle nem a pörzsén nem tudok, az meg, a napilag. A pörzsölő a Pörzsölő hey! Azt a címet adta a műsorának, hogy Pörzsölő. Azért érmerő a pörzse. E és meghívta Léva Janikót, e Orbán Viktornak a feleségét, és azzal beszélgetett egy órán keresztül a Pörzsölő című műsorban. De a pörzsölni nem a disznókat szokták, mielőtt levágják őket? Utána. Jó, utána bazány. Jó, baj, én kérek elnézést a nemzeti együttműködéstől. Komplett nemzeti együttműködéstől, basszaj. Hoppá! Te nem tudod a disznó fogyasztást, hogy van Te mért, mért miért nem, nem tudod, ismered ennyire bazd meg? Szőrében zsült disznó leszünk Olyan ország, Egy olyan országban, ahol a sertés fogyasztás a török kor óta a menő, de érdekes módon még azt se tudod Baz meg, hogy igaz magyar szitja földön a disznót, hogy pörzsölik, és te azt mondod, hogy még mielőtt levágnák, ezzel tudod, mit mondasz? Tudat alatt, igazából? most szóval Kóser magad, disznót az mondok le... ezzel! A disznó... A... a kóser disznót megeheti a zsidó! A... Kérdezni a rabbitól! Rabbi, hát a kóser disznóval mi van? A disznó nem lehet kóser. Börzsölés előtt se, meg utána se lehet a disznó kóser. Ezt hogy nem tudtad te? Olyan kurva érdekes, hogy ezt nem tudtad. Neked kell magyarázni. Pont egy cigány magyarázza el neked. Robi, nem jártunk... Hogy a fazba? Nem jártunk ugyanaz a rabihoz, tudom? Nem jártunk egy jesibába. Ezt akartam mondani. Jaj, jaj, jaj, már megint a... Már megint. megint a zsidók. Már megint, meg. Itt vannak mindenhol, Bemásztak a sörömbe is, baznak. Azt a kurva élet! Na tehát, kiszavazz, meg megvolt, bocs, már elfelejtettem. Lét a te zsidó kurva! A godi. Tudom, tudom. Vasz meg! Megbaszom a picsádat! Nem volt az egy nagyon De, esemény. Tényleg egy kibaszott részekes trógrávát. Szóval. Egy... Léla, te <gül> hidom, kurva szak ki a szomád! Egyik legnagyobb költő egyébként, kurva nagy. Egyik figyelme. legnagyobb költő vagyok a világon! Léla! kialom a picsádat! Én tényleg így képzelem ezeket a... Sok ilyen oh. szituáció adódott. <gül> és hogy lettél? Éppen úgy hozta az este, hogy ez így ez a, ez, a, ez a... És látom, milyen szívesen lettél volna Léda, bazd meg! Milyen szívesen... <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> Léda! te kurva! Te zsidó kurva! Megbasztott az a keci férjed már megint! Te, Robi? Azért ne csináljuk ezt ennyire, mert kifognak baszni minket négy évre a Mikából. Azért Fog csak négy, négy évre? évre, mert amikor majd mi nyerünk négy év múlva a Zázri Vetszel, Akkor a rabbi visszavesz minket ide. Nem erre gondoltam, hanem akkor árjásítják ezeket a helyeket és nekem is csurran cseppen, mint régió csendőrtiszti ős-magyar vajákos legénynek. És akkor én itt tulaj leszek, te akkor is csak alkalmazod, bazd meg. Lecsúszhatnál a saját seggeden Gondoltál már rá? Ez a fekete lyukakról jutott eszembe is egy Így igazából, ha lecsúsznál a saját seggeden akkor csak egy darab szar maradna. És az, az, az, az már nem zavarta annyira. Hát lehetne normális de a tematikát folytatni egy normális műsort tartani itt. Ne, volt ez, figyelj, de te már elmondtad az értelmiségi részét, érted, utána jön a szórakoztatóipar. Figyelj, viszont szeretnék, viszont... Úgy érzem, hogy most már elmondtam az értelmiségi részét, most már szórakozzatok. Figyelj, történt velem egy kurva érdekes dolog. Vagy... Mi történt vele. szar? Szart! Na, te kezdted a izé kérdez de e valakinek ez a név valamit, hogy Báró Horpacsek? Igen. Barcs Miklós és Flash zenekar. Ismered? Igen. Nem? Nagy avantgard, izé underground, izé, lófasz, izé, jankó, ilyen nagy anarchista punk, izé, stb. Facebookon izé, ilyen nagy haverok voltunk, minden. A választás napján így összevitatkoztunk. Elküldött a jó kurva anyámba. Az, mielőtt válaszolhattam volna neki hasonló stílba, azonnal letiltott. Azért, mert hogy ő a bajnait egy tisztességes embernek tartja, és a, az együtt összefogás akármilyen. Tehát a bajnai mellett agitált. nekem nem, nem is ez a gondom, mert egy panktól nem is várok el mást, mint hogy elküldj jó kurva édesanyjába, csalódnék abban. Nem? Nincs ez semmi baj. Tehát bajnai miatt, egy pank, érted, egy a bajnai miatt, bazd meg. Ha még azért küldött volna el, hogy... A bajnai, ugye, a, a, a bajnai, az a baj, a bajnai, hogy a bajnai még kommunistának is rossz. Még komcsinak se jó, de nem? De nem, hogy az ő igazából az, aki bazd meg még így... Nem még a bajnairól akartam beszélni. A, a bajnai a bajnai... Hanem egy jelenségről, hogy van bazmeg meg itt egy kurva érdekes szubkultúra, ami, tudod, ez a szétbaszom az anyád, levágom az apát, faszát a faszoma, izé, láncfűrészsel kurva anyád, szarbán Orbán, rohat fasiszta, geci, buzi, kurva anyátok. Ebből áll az egész művészet, oké, ez a semmi baj nincs, egy punk milyen legyen bazmeg meg, pank, pank. Na de az hogy érted, hogy bajnai, meg választások, meg szavazások, meg polgári demokrácia. Hogyha demokrata, akkor meg miért nyom ilyen szövegeket, és miért külden engem a jó kurva édesanyámba, azért, lett más a véleményem, érted? Tehát innentől kezdve, például ez a faszi, ez egy totálisan hiteltelen nagy hát, fasz érted? Ez ilyen kelet-európai anakronizmus, egy ilyen téved, tévedés Tudod, az ez az, az sds nek volt, ez a szubkultúra, ez a tiloszás, tilos, a tilos rádiós, ez ja, ja. nyugaton ezek tisztességes szélső ja. balosok, akik utálják az egész parlamenti demokráciát, az oké. Okay. Itt nálunk baz meg, az SZDS segít nyalták, onnan kapták a lóvért, te... és most gazdátlanul bolyognak. Mint a, ba, a Barcs Miklós, ha valaki ismeri, akkor üzenem neki, hogy kapja be a faszomat, egy hiteltelen, hülye köcsök kis Izé, egy, egy minek lehet mondani, egy ripacs, egy dróger, egy senki, egy nulla, egy tehetségtelen szar. Ezt üzenem neki, ezt megírtam volna neki, csak letiltott, az a baj. Érted? A, a... Szerintem egyébként ilyen a Parakovács. Tehát a Parakovács volt az, akinél, aki körülbelül egy, körülbelül egy akkorát váltott így az életében, mint amekkorát a, a, a... Hát... Ta, talán csak a Szegedi család. Hát, hogy ő volt az, aki ugyanez a punk volt, aki itt mondjuk meg neked. A felszúrta azt is, amit nem szabad, és elszívta azt, amit pedig arra gyártottak, hogy felszúrjanak, és a saját a saját is elszívta, Na ott a hiányta, kiszarta. A, ő, ő, ő volt a, aki tényleg így így, így nem tudom, baz meg. Ő, őt, ő, ő például, tehát a, a, neki volt egy olyan időszaka a Parakovács Imrének, hogy elutasított mindent, ami természetes. Tehát így a fűvel vagy alkohollal, jó, az alkoholra nehezen mondott nemet. De így a azt mondta, hogy nem, nem, nem, csak a molekulák, ez nem jó, nem kell. És így akkor inkább csak szpidezett, meg metanfetaminozott, meg nem tehát így kizárólag ilyen szintetikus mescalinozott, meg nem t tehát így direkt odafigyelt arra, hogy kizárólag mesterséges anyagokat toljon. En de hogy erre direkt vigyel. Tehát, hogy ő, ő nem olyan, mint az összes tö többi bank, hogy amit így lerakszeli, azt így eltolja a faszba, hanem ő, ez túl természetes. <gül> tehát, így, így, el, így eltolja magától. Tehát, így, arra, így el. Na, de eddig, szóval, eddig, eddig oké. Okay. Ö... Eddig még oké okay volt. Jajajaj. És akkor ebből, gyakorlatilag ebből a státuszból, így hirtelen lerakta a poharat, tehát így abba hagyta az ivászatot, meg így abba hagyta ezt a rossz életet, elvett feleségül egy gágy, leköltözött vidékre gazdálkodni, és lett belőle egy ilyen dk tehát ilyen gyurcsányista nyugger. De ilyen egy év alatt. Polyam, ez egy év a... alatt az egész folyamat lezajlott, és onnantól Sárjansz. kezdve így a úr Úristen, jön a fasizmus, támadnak a izi, a bakancsok, mert így nem maradt holokausz, semmi holokausz, stb. Elfolyott de, az vár, összes molekulam, az vár, vár, megmaradt a Már Én is azt hittem eddig a Parakovácsról, de, de az a helyzet, hogy valami mégis történt, mert a mert pár héttel ezelőtt a választások előtt volt egy műsor, a faszom tudja, hol talán az ATV-n, és akkor a Hont András nevű ilyen neoliberális, egyébként nem egy buta, ilyen régi hírszerzős, újságíró Sávvó a Dumárta, és a Parakovács kiállt a 4 meg a LMP mellett. Tehát mégse a Gyurcsányféle kiállt, tehát azt mondta, hogy akkor ezekre kéne, stb. Tehát valami azért mégis visszazökkent már a szétszívott agyába, mert mégse, mégse, mégse a Gyurcsányféle dékás, meg a Mesterházi, meg ezek mellett agitált. Tehát azért ezt most ki kell egészíteni. Sokáig én is azt hittem, amit mondtál, de most az utóbbi hetekben kiderült, hogy mégsem. De hogy ő tényleg az LMP-re szavazott akkor? Hát akkor lehet, hogy arra szavazott, de ér értitek, de ez a jelenség léte, hogy a barcs Miki baz meg? A barcs Miki a bajnai embere? Hát, hogy szopja szét a faszomat, és egye meg a szaromat, és hányak és egye meg újra hétszer egymás után. Talán még ember lesz belőle valamikor, meg. Az először le kell csúsznod a saját a, fényben izé. ezen. Hát, ja. Báró Horpacsek kapja be az összes faszomat, bazmágy hiterdelen, nulla, senki fasz. Na, de nem, ez ez, ez ilyen sajátos. Tehát, hogy ez, ez ilyen sajátos, hogy így hirtelen képződnek a dékás nyuggerek. ja. ja, ja. Hát, Báró Horpacsek egy izé, a nagy flejzenek a az egy dékás nyúgjárba az meg. Hogyha, hogy megmutj erről. Igazából, Aj, igazából aki, aki, aki kapott még négy évet arra, hogy politizáljon, az a egyrészt a bajnai Gordon, másrészt a a Gyurcsány harmad részt, meg a Siffer. Most ebből a háromból. A, a Lengyel Egyesült Munkáspárt, tudod ez, az, ez Valaki véletlenül egyszer így írta a lmp hogy Lem. És akkor mondom, meg, az a Lengyel Egyesült Munkáspárt. A Gomulkának a pártja baszd meg, akik belelövettek ott a 80-as évek elején az, az a Lengyel strájkolókba, meg lecsukatták a Valeszát. Ja. Szóval nem nyitott. Ott meg, egyébként az az érdekes, hogy az több, több pártrendszer volt. Tudom, és még is, és parasztpárt, az NDK-ba is, sok tudod? Több kommunista adott, is, is Tudjátok, hogy az NDK-ba és Lengyelországban több pártrendszer volt hivatalosan a kommunizmus alatt? Igen. Csak, csak benne volt az alkotmányban, hogy akármilyen az izé, mindig is a... Ne, ne kommunizmusnak, mert az még nem valósult meg. Me, Államszocializmus alatt. Még építkeznünk kell. Államszocializmus alatt. alatt. Tehát Lengyelországban volt parasztpárt az azé, és abban az időszakban is. Ja, jó. Náluk is Ennyi a piak, járt a győzteseknek, tudod. A... Ja, jó, hogy most... megszopták a lengyelekbe az meg? Ugyanígy szét szopatták őket a németek, fölosztották, kiirtották, megtizedelték, kizé minden elvileg a győztesek oldalán jöttek az oroszok, és ugyanúgy nem őket. Nem, nem szabadták meg őket, mert Lengyelország kurva jól járt azzal, hogy nyugatra, nyugatra, az hogy nyugatra lett tolva. Nem, ha a második világháború követő rendezések során, Lengyelország az tudott, területeket kapott a bielorusz puszták helyett. Most ezt akarod mondani, oké, okay. De, de, de nagyon szemét járt. bolsevizmus a lengyelek, a lengyelek volt ott azok, a, le, a lengyelek azok akik félig meddig ilyen izé nem Robi, tudom én ilyen, nagyon ö... szemét bolsevizmus volt ott is itt az ötlős ilyen, ilyen de... keletis okay. nép volt bazd meg amik, akiket így, így, így ö, ö, utána bazd meg betelepülhettek ilyen nem tudom én ilyen. német uh, kere, lovakvárakba, német, német lovakvárakba jaj, jaj, so, de... soha életükben bazd meg nem is szagoltak olyan. jó de, de, de, de nem azért, ez egy falság, amit mondasz egyrészt nesz itt a lengyeleket mert nem a Európa legszarabb népe Másrészt részt meg izé másrészt meg ö, azért baz meg volt lengyel. Mert együtt is szóka nem nem nem nem nem nem kurva na nem nem nem nem nem nem nem nem nem ne ne ne, ne, ne, ne, ne. ne meg egy nem nem Azért nem azért nem nem nem az, nem a... nem nem nem nem nem nem nem nem nem Nagykázmér alatt, az meg Krakóba európai szintű egyetem működött, nagy Pécset akart valami hasonlót alapítani, itt az meg pár hétig működött KB. Ne. Izé Krakói Egyetem az, az meg évszázadokig a Európa egyik legelitebb egyetemi közé tartozott, Oxford, Cambridge, Izé Párizs meg ezek mellett. Az akkor folyamatban 100% zsidóval, ajánlja. Ja, ja. Akkor még nem voltak. Nem hát. Fúli. Na! Mindegy, báró, a báróhorta csak meg, és akkor ez megvolt. Gondold ezt el, gondold ezt el. Jó, átgondoltam. Át Kultúrnámzat. Tudom, miért utálod a lengyeleket. Kurva egy pogromok voltak ott, és nagy a ország volt mindig a történelme során. Ha, ha, ha, ők igazából csak a németeket, az oroszokat, meg a zsidókat utálják. Másokkal még nem találkoztam. Hát valahogy hallottak őket. magyarokról, hogy valahol van szeretik, mert soha nem találkoztak egy ilyen, kurva őket. könnyű, jajajajaj. De fölosztották ja. őket. Fölosztották őket. Ja. Fölosztották. fölosztották. Meg volt a trianonjuk a korábban. Én hazafű vagyok. Én a Nemzeti Együttműködés Rendszere, Orbán Viktor miniszterelnök. Négy évig én mindenképpen ezt fogom szajkózni, úgyhogy... Ez volt az apu azért hiszik, mert te sír, seheti Szeánsza, és a következő alkalommal szellemi dolgokat folytatjuk. Beszélünk a Nemzeti Paranójáról, összeesküvés elméletekről, Pataki Attiláról van, kedved, kedves esetleg fémám. Meg hív, esetleg meg is hívhatjuk magát Pataki Attila. De akkor, akkor, báz, meg mi csúszunk itt a izé alatt, az kurva is, Aj, dehogy is dehogy is, dehogyis, is. Hát beszélgetünk Pataki Attillával, figyelj, ő szerintem ok, minden, minden? minden alkalmat megragad arra, hogy így megossza a nagy nyilvánossággal a saját nézeteit. Most meglátjuk, hogy eljön a Pataki az azért most megfog... a... Te hülye, hát most miért egy csomó próbáljuk pénzbe meg... kerülni. Miért pénzbe? Hát biztos nem hát hát. neki, hogy ez... hát figyelj, akkor majd kifizetjük mi. Hogy fejenként összedobunk neki tízezret. Olyan húsz hónap biztos eljön. Nem jön vagy... el, akkor menjen a kurva anyjába az ufóihoz. De az hogy, De érted? Az ufók mennyit fizetnek neki? Én, én nem Azt 200 000? Én 200 ezret. Mennyi? Az Ez. a ufókkal kell az hogy kurva kettes te is az ufók viszik el, az meg. Vagy ha nem, akkor az meg, szerintem a 20 ezer nem rossz ajánlat. Jó, de, de, de várjál, de, de ezzel az lesz a gond. Tudod, ha mégis eljön, az lesz a szarab. Mert, mert, mert hogy itt ilyen komoly pofával kell a ezeket egy végik Neked, neked. És, és neked. kurva kínba leszel. Én ugyan nem, Tényleg? én nem, de olyis, én én, én, én, komolyan meg fogom hallgatni a történyt. Én szabadságot veszek le a jövő Ugye kurva évekig fogok. Ah, szóval én Jó, hát megpróbáljuk, megpróbáljuk, megpróbáljuk, megpróbáljuk el elérni egyáltalán. Én, én fasz, miért De hogy hívom a számát is megpróbáljuk. Hát most ezt meglátjuk. Jó. Én nem, ők soha, nem, hát ők, a Péter, meg az Arti, nem, nem. Azt nem, mondjuk nem meg musza. lehetne a Pataki látok kérdezni, hogyha tényleg bazd meg a UFO királyság Magyarország, akkor mi a faszér a Fideszre szavazott, mert a Jobbikra, mert ott terjednek ilyesfajta nézetek inkább. Fidesznek csak nagyon a Holdudvarán, Bogár professzor meg egyebek, de, de Izéda Jobbiknál meg ott tisztán, érte? Tehát Rosszul kérdezel, mert amikor elrabolták, akkor megmondták neki, hogy nem a Jobbikra hanem a nemzeti együttműködés. Te bazd meg, meg, ilyen kurva egyszerű a válasz. így igazad, igazad meg. Igazad van bazd meg a póló. Megint rossz, elvett az. Próbálod az rosszul átgondolni. Na. Nagyon köszönjük a figyelmet, akkor jövő héten újra találkozunk este a hétkor. Mindenképpen szokás